26 липня 2021 року. Перше Коли Голі у чверті на третю заїжджає на автостоянку Джет Март завбільшки з носовичок, то бачить, що чоловік, з яким вона хоче поговорити, на робочому місці чудово. Вона зупиняється на час, достатній, щоб дещо знайти на айпеді і виходить із машини. З лівого боку від дверей під навісом дошка оголошень. Ласкаво просимо до спільноти «Джетмарт». Вона вкрита оголошеннями про оренду квартир, продаж автомобілів, пральних машин та ігрових приставок, загубленого собаку, ми любимо нашого Рексі, і двох заблукалих котів. А також про зниклу дівчину, Бонні Рей дал. Голі знає, хто його наклеїв, і згадує слова Кіші Стоун. «Кохання втрачене, але залишилося багато любові». Вона заходить. Наразі в магазині нікого немає, за винятком неї та продавця, Еміліо Еррере. На вигляд він ровесник Піта, можливо, трохи молодший. Він готовий говорити. У нього кругле обличчя і чарівна усмішка херовима. Так, Бонні була постійним клієнтом. Вона йому подобалася і він дуже шкодує про зникнення. Сподіваюся, вона незабаром зв'яжеться зі своєю мамою та друзями. «Як правило, вона приходила близько восьмої вечора», – говорить Ерера, Іноді трохи раніше, іноді пізніше. Завжди посміхнеться, скаже добре слово, навіть якщо це просто як справи, що ви думаєте про вчорашній матч або як почувається ваша дружина. Знаєте, як мало людей знаходять для цього час? «Мабуть, такий небагато», – погоджується Голлі. Вона сама не схильна балакати з незнайомцями, в основному задовольняючись словами «Будь ласка, дякую, і гарного дня!» Як казала з легкою усмішкою Шарлотта, голі тримається осторонь, наче кажучи «Вибачте, тут вже нічого не можна вдіяти!» «Небагато точно, – киває Ерера, – але не вона. Завжди привітна, завжди знайде добре слово». Вона купувала дієтичну газованку, іноді щось солоденьке з отої полиці. Вона була небайдужою до Хо-Хо і рінг але здебільшого їх ігнорувала. Не ви в курсі, молоді жінки стежать за фігурою. Чи ви не помітили чогось незвичайного того вечора, пане Ерера? Взагалі. Може, когось ззовні, хто міг би спостерігати за нею, може, стояв у мертвій зоні камери? Не згадаю, щоб щось помітив, трохи подумавши, відповідає Ерера, бо я б стовідсотково звернув увагу. Подібні до нашого магазини, особливо на тихих вулицях, як-от проспект Редбенк, полюбляють грабіжники. Хоча це місце ніколи не підпадало під роздачу, слава Богу, він хреститься, але я спостерігаю. Хто йде, хто їде, хто просто байдикує. Того вечора не бачив нікого підозрілого, принаймні не згадаю. Вона взяла газовану воду, поклала в рюкзак, одягла шолом і пішла. Голі відкриває iPad і показує йому те, що завантажила перш ніж увійти це фото Тойоти Сієни 2020 року. Ви пам'ятаєте цей фургон того вечора, чи будь-якого дня, із синьою смугою по нижній частині борту. Ррера уважно вивчає картинку, потім повертає гаджет. Бачив багато подібних, але жодних асоціацій, особливо з тим вечором. Ну і майже місяць минув, чи не так? Зрозуміло. Дозвольте показати вам щось інше. Це може освіжити вашу пам'ять. Вона відтворює відеобезпеки, зняте ввечері 1 липня, і зупиняє його, коли на задньому плані виникає фургон. Він вивчає зображення і присвистує. Ого, треба почистити об'єктив. В голі з язика мало не зривається і замкнути двері конюшні після того, як коня вкрали. Ви впевнені, що не пам'ятаєте цього фургона? Можливо, іншого вечора? Вибачте, ні, не пам'ятаю. Фургони досить поширений вид транспорту. Це те, чого голі очікувала. Ще над одним і поставлено крапку. Дякую, пане Ереро. Хотілося б бути більш корисним. «Як щодо цього хлопчика, він вам знайомий?» Вона показує фото Пітера Штайнмана. Це груповий знімок шкільного оркестру, знайдений в інтернеті. В інтернеті є все. Голі збільшила його так, що Пітера, котрий стоїть у задньому ряду з парою тарілок, відносно непогано видно. У будь-якому випадку краще, ніж фургон на відео з Jetmart. Він їздив на скейтборді. Ерера дивиться, але тут заходить жінка середнього віку – він піднімає очі, щоб назвати її по імені і привітати, і вона відповідає. Потім повертає iPad Голлі. Наче знайоме обличчя, але це все, що я можу сказати. Скейтбордисти тут часто бувають, купують цукерки та чіпси, а потім котяться на дошках з пагорба до Дейрі Вип. Знаєте Дейрі Вип? Так, каже Голлі. Цей хлопчина теж зник у листопаді 2018-го. Ха. Ви хочете сказати, що у нас по сусідству завівся якийсь хижак, типу Джона Уейна Гейсі? Напевно, ні. Справи цього юнака і Бонні Далл, скоріше за все, не мають нічого спільного. Хоча їй все важче в це повірити. Я думаю, ви не зможете згадати інших постійних відвідувачів, які раптово перестали з'являтися, правда? Клієнтка на ім'я Кора чекає, щоб заплатити за шістку залізного міста і хлібину. Ні. Відрізає ерера, який більше не дивиться на Голі. Його клієнтка Кора. Голі розуміє натяк, але перш ніж відійти від прилавка, вручає Еміліо візитну картку. Тут мій номер. Якщо згадаєте щось, що могло б допомогти мені знайти Бонні, зателефонуйте, будь ласка. Звичайно. Відмахується ерера і кладе картку до кишені. Привіт, Кора. Вибачте, що змусив вас чекати. Що думаєте про Covid, га? Перед тим, як піти, Голлі купує банку Фанти. Вона не хоче пити, але прояв ввічливості не завадить. Друге. Голлі перевіряє Twitter, щойно повертається додому. Нова відповідь від Франкліна Креслоу. Християнин, гордий член Національної стрілецької асоціації США. South is gonna rise again. Коротке послання. Елен убила свою дитину і горітиме в пеклі. Залиште нас у спокої. Нас, припускає Голлі, це клан Креслов з округу Біп. Вона телефонує Пенні Дал. Неприємний дзвінок, але настав час доповісти Пенні про основну версію зникнення Бонні. Вірогідно, її викрали. Можливо, хтось на фургоні, котрий чекав на неї біля колишньої майстерні з ремонту авто і малих двигунів Біла. Можливо, хтось із знайомих. Голлі підкреслює слово «можливо». Вона чекає ридань, але Пенні реагує стримано, принаймні поки що. Зрештою, це саме те, чого боялася пані Дал. Вона запитує Голлі, чи є шанс, що Боні ще жива. «Завжди є шанс», – відказує Голлі. Якийсь сучий син викрав її. Ця вульгарність дивує Голлі, але лише на мить. Гнів замістив сльози. Пенні змушує Голі згадати про ведмедицю, яка втратила дитинча. «Знайдіть його. Хто б не викрав мою дочку, ви знайдете цього покидька. Скільки б це не коштувало. Я знайду гроші. Ви мене чуєте?» Голі підозрює, що сльози з'являться пізніше. Коли в Пенні з'явиться час усвідомити, що їй судилося почути від Голі, і вимовити це вголос «Зроблю все можливе», – завершує вона звичною фразою. «Знайдіть його», – повторює Пенні і кладе слухавку, не попрощавшись. Голі підходить до вікна і запалює сигарету. Вона намагається спланувати наступний крок і приходить до висновку, досить неохоче, що наразі жодного плану немає. Вона знає про трьох зниклих людей і вважає, що їхні зникнення пов'язані між собою, але, незважаючи на певну схожість, немає доказів. Вона в глухому куті. Вона потребує Всесвіту, котрий кине їй мотузку Третє Того вечора з Нью-Йорка телефонує Джером Він схвильований і щасливий Ну, звісно, обід пройшов добре, чек вручили належним чином Агентка покладе гроші на його рахунок, мінус 15% агентських Але він таки встиг потримати чек в руках і навіть провів пальцями по вибитим цифрам «Я багатий, Голлі Беррі, я страшенно багатий!» «Не ти один», – думає Голлі. «І такий самоп'яний?» «Ні, – ображається Джером, – лише два пива». «Ну і добре, гадаю, ти маєш право напитися». Вона робить паузу. «Але не до такої міри, щоб заблювати п'яту авеню». «Камінь Бларні на восьмій, Голс, біля медісон Сквер гарден Голі, яка ніколи не була в Нью-Йорку і не хоче туди колись потрапити, ввічливо каже, що це цікаво. Тоді Джером, не підозрюючи, що наслідує молодшу сестру, запевняє, що справа навіть не в грошах. Вони збираються її видати. Це почалося, як студентський реферат перетворилося на книгу, а тепер її видадуть? Це чудово, Джероме, я рада за тебе. Вона бажає, щоб її друг, який одного разу під час снігової бурі врятував життя їй і білу, завжди був таким само щасливим, як сьогодні, заздалегідь розуміючи, що в житті так не буває. Можливо, це теж непогано, бо якби раптом уможливилося, щастя не вартувало б і копійки. Що зі справою досягла прогресу? Голлі розповідає здебільшого про Елен Креслов, але Том Гігінс залишається поза кадром. Коли вона закінчує, Джером підсумовує. Я б віддав сотню баксів, щоб знати, хто ця стара леді, котра вичистила трейлер Елен Креслов. Так само усміхається Голлі, думаючи, що з нещодавнього несподіваного прибутку Джером мог би дозволити собі і тисячу. Якщо на те пішло, вона теж могла б. Вона тепер дівес-пуелла. Багата дівчина з улюбленої колись пісні Голла й Оуца. Для мене найцікавіше те, що у цьому трейлерному парку живуть чорні, і не дивно, адже це західна околиця Лоутауна, але та стара жінка була білою. І що збираєшся робити далі? Ще не знаю, каже Голлі. А ти, Джероме? Збираюся залишитися в Нью-Йорку на деякий час, принаймні до четверга. Мій редактор, як я люблю це говорити... Хоче побалакати про деякі речі, кілька змін до рукопису. І ще обміркуємо концепцію обкладинки. Він каже, що керівник відділу реклами хоче поговорити про можливий тур. Тур! Ти в це віриш? Так, каже Голлі, я дуже рада за тебе. Я можу сказати тобі дещо. Про Барб. Звичайно. Я майже впевнений, що вона теж пише. І думаю, що вона робить певні успіхи. «Чи це буде небожевілі, якщо виявиться, що ми обидва письменники?» «Небожевільніше, ніж сестри Бронте», – зауважує Голлі. «Всі троє. Шарлотта, Емілі та Енн. Всі письменниці. Мені подобалася Джен Ейр». «Це правда, але в нещасливому підлітковому віці Голлі більше любила грозовий перевал. Навіть не уявляю, що може писати Барбара». Я так думаю, поезію – це природно, бо все, що вона читала, починаючи з другого курсу, римувалося. Слухай, Голлі, я хочу піти прогулятися. Здається, я закохуюся у це місто. З іншого боку, вони це зрозуміли і підсовують мені спливаючі вікна з рекламою вакцин. Обережно з грабіжниками, тримай гаманець у передній кишені, а не в задній. У крайньому випадку дзвони мамі і татові. «Да вже!» А, як щодо Барбари? Ти з нею говорив? Планую. Тобто, якщо вона не надто зайнята своїм секретним проєктом, щоб прийняти мій дзвінок. Люблю тебе, Голі. Він не вперше їй це говорить, але кожного разу хочеться плакати. Я теж люблю тебе, Джероме. Насолоджуйся величю свого грандіозного дня. Вона кладе слухавку, запалює цигарку і підходить до вікна. Занурюється в думки. Думати корисно. Четверте. Ввечері в понеділок, близько чверті на дев'яту, Родді Гарріс звично повертається з боулінг-клубу. Вони з Емілі добре себе пильнують, частенько у спосіб, який недоумкувате суспільство, не здатне схвалити. Але йому вже стукнуло вісімдесят. Колись пружні стегна стали крихкими, і він востаннє катав кулі смугою з листяних порід дерева майже чотири роки тому. Проте Роді все ще намагається не пропускати відвідини клубу по понеділках, бо йому подобається вболівати за свою команду – «Голден Олдіс», котрі грають у лізі гравців, старших за 65. Більшість чоловіків, з якими він грав у боулінг, коли тільки приєднався до Олдіс, вже пішли, але кілька залишилося, у тому числі Гю Кліпарт з катедри соціології. Гю зараз має бути під 80 – він заробив купу грошей на фондовому ринку і все ще перебуває в доброму гуморі. Шкода, що він у Брукліні. Емілі виходить зі свого маленького кабінету, щойно чує, як зачиняються вихідні двері. Він цілує її в щоку і запитує, як пройшов вечір. «Не дуже. У нас може виникнути невелика проблема, Любий. Ти ж знаєш, що я відстежую твіти та дописи певних людей». Верештайнман, киває він, і Пенелопе Дал, звичайно, і час від часу кресла, там небагато нового, і вони ніколи не говорять про Елен, і про неї ніхто не запитував до вчорашнього дня. Елен кресло, роді, хитає головою, ця сука, ця, на мить слово, яке він хоче вжити, вислизає, потім повертається ця непримиренна сука. Точно, непримиренна. І хтось під ніком Лорен Бокалфан забирає про неї інформацію в Твіттері. Але минуло майже три роки, і чому нині? Тому що я впевнена, що Лорен Бокалфан керує приватною детективною фірмою. Її справжнє ім'я – Голі Гібні, а фірма носить назву Finders Keepers. Пенелопадал її найняла. Тепер він пильно вдивляється у її підняте обличчя. Він на сім дюймів вищий за Емілі, але за інтелектом вони рівні, а, можливо, в чомусь вона і перевершує його. Вона слово знову вислизає, але він як завжди вловлює його. Майже завжди. Емілі підступна. «Як ти дізналася?» «Пані Дал дуже балакуча у соціальних мережах». «Балакуча Пенні», – бурмочив він. «Та дівчина Бонні була помилкою, гіршою заклятого мексиканця, і ми можемо вибачити себе за це, тому що...» «Тому що він був першим, так. Ходімо на кухню. Від вечері залишилося півпляшки червоного. Воно перед сном сприяє кислотоутворенню, ти ж знаєш. Але він слідує за нею. Лише краплину». Вона дістає пляшку з холодильника і наливає йому на Денце собі трохи більше. Вони сідають один проти одного. «Бонні, ймовірно, була помилкою», – визнає вона. «Але зі спекою повернувся і раз, і головні болі». «Я пам'ятаю», – ніжно мовить Родді. Він через стіл бере її руку і легенько стискає. «Моя бідна любов з мігренью». «Та й ти, я ж бачу, як ти іноді підшукуєш слова» і твої бідні руки, як вони тоді тремтіли, ми були вимушені. Зараз я в порядку. Тремор зник, і будь-який будь психічний бруд, з яким я міг стикнутися, теж пішов. Це лише напівправда. Тремор насправді зник. Ну, часом буває легке тремтіння, але воно спровоковане втомою. А от слова іноді танцюють десь поза межами досяжності. Кожен час від часу натикається на білі плями, заспокоює він себе, коли це трапляється. Ти ж сам це досліджував. Тимчасово забруднений огляд, транзиторна афазія, котра нічим не відрізняється від болючої, як сатана, м'язової судоми. Але завжди відпускає. Думати про те, що це може виявитися початком хвороби Альцгаймера, смішно. У будь-якому випадку, що зроблено, те зроблено. Коли почнуться опади, ми з ними впораємося. Хороша новина. Я не вірю, що нам доведеться з цим розбиратися. Та Гібні сягнула помітних успіхів. Я трохи її прогуглила. Але це сталося лише завдяки партнеру, колишньому копові, а він помер кілька років тому. Відтоді вона здебільшого шукає загублених собак, переслідує тих, хто тікає з-під застави, і співпрацює зі страховими компаніями, розслідуючи непередбачені договорами обставини. Маленькі справи, жодної масштабної. Родді відпиває з келиха. Але їй вистачило розуму вийти на Елен Креслоу. Емілі зітхає. Твоя правда. Але два зникнення з різницею майже у три роки – незакономірність. І все ж таки ти сам любиш повторювати. Мудра людина готується до дощу, поки світить сонце. А любить повторювати? Мабуть, що так він звик це повторювати. Мавпа не робить шоу, як казав його батько. У батька був казкової краси небесно блакитний паккард. Роді, різкість її тону повертає його до реальності. Ти відлітаєш? Справді. Дай сюди. Вона забирає вино в нього з під носа і виливає в раковину. З морозильної камери дістає склянку для парфе з каламутною сірою сумішшю, збризкує зверху збитими вершками з банки і вручає роді десертну ложку з довгим держаком. Їж. Можу поділитися, пропонує він, але ледь не захлинається слиною. Ні, все для тебе, тобі це необхідно. Вона сідає навпроти нього, дивлячись, як він жадібно запихується сумішю мізків і ванільного морозива. Це поверне його. Це повинно повернути його. Вона кохає його, і він їй потрібен. Слухай мене уважно, коханий. Ця жінка буде шукати Бонні, нічого не знайде, візьме гонорар і піде своїм шляхом. Якщо вона створює проблему, один шанс зі ста, якщо не з тисячі. Вона не заміжня, і судячи з того, що я читала, здається, у неї немає другої половинки. Її мати померла на початку місяця. Єдиний живий родич, дядько, перебуває в центрі догляду за людьми похилого віку з хворобою Альцгаймера. У неї є діловий партнер, але він, скоріше за все, вийшов з ладу через ковід. Роді пришвидшується, отираючи слину, що стікає з куточка рота. Він вірить, що починає відчувати більшу ясність у всьому, що бачить навколо, і в тому, що вона йому товкмачить. «Ти це все у тому твіттері знайшла?» Емілі посміхається. «Там і ще у кількох місцях». Маю власні маленькі хитрощі. Це як телешоу, яке ми дивимося. Маніфест. Там, де говорять, що все пов'язане між собою. Дурнувати шоу, але слова правильні. Думка проста, любий. Це жінка, у якої нікого немає. Це жінка, котра цілком природно почувається пригніченою та вбитою горем після втрати матері. Хто здивується, якщо вона покінчить життя самогубством, стрибнувши в озеро, а перед тим залишивши передсмертну записку на комп'ютері? Її діловий партнер, наприклад, який повністю її зрозуміє. Я не кажу, що до цього дійде, тільки ось ми повинні готуватися до дощу, поки світить сонце. Точно. Парфе майже закінчилося, і безперечно з нього вистачить. Дай мені. Вона доїдає.